Trigger Varning! Det där s***ens j***la programmet av de där f***ens k***sugarna! Du sitter framför din dator. Du startar en podcast och du hör en röst börja säga åt dig. Välkommen till Trigger Varning! I du put Nikolai? on my robe and wizard hat. Ja alltså Nikolaj, vad gör din karaktär här? Oh shit. Får jag, får, jag, får jag rulla tärningar? Jag måste se om jag hittar någonting. No, Okej, okay. rulla tärning. Okej. Okay. Mm. Ah, Bots. No. No. Rocks fall, everyone dies. <laughs> The end. Nej, vad slår jag för att hetsrunka mig loss? Du slår din uh, lack of uh, self- team och din <laughs> Will to Die. Ja, vänt, vänt, jag behöver inte, men får inte slå min intelligence plus Cox? <laughs> Vad, skulle ja. Vad skulle det leda till? Så är inte vet jag, det är du som är Game Master tydligen. <laughs> okay. ja, välkommen till fucking triggervarning för helvete. Knudlande triggervarning för helvete. <laughs> ja. Och uh, ja, som ni kanske räknade ut från fucking titeln på länken du klickade på, och du därifrån fattade så från min början, att vi ska tala om rollspel idag. Mm. Och, Wonderful. Ja. Mm. Ladda vaselinet. <laughs> ja. Och ja, precis, för att om det är någonting som Yle och liksom FSD kan, så det är att liksom verkligen ge ett bra, en bra bild av rollspel till allmänheten, you know, you go boys and girls. Mm. Ja, men... det Nästan som de skulle nedvärdera det lite Ja, det är ju det liksom För att de vet ju så mycket om det och liksom... mm. Ja men det är ju så alla... sanningen ja. Ja, men väl som alla, alla grävande journalistik De gör Ni vet, åsikter är ju fakt ja, precis. Mm. Men vi ska ju inte Alla om svenska ylen nej, nej det, det vi inte. istället så får vi dela ut roller och Vad är den här hatten då? Så, no men, mm. Sami, ska du inte uh, välja en karaktär här? Jag vet inte, Vilja jag? Måste låta Nej, jag vill inte. Hej då. Ja, tack för att du var med. Ja, men jag det, det nästa vecka. Ja, kan nå mig på triggervarning@gmail.com eller på Twitter att triggervarning1. Annars kommer communitybot botten anna Anna. Är bot. Hon kan banna mig ja, så. Ja, Och Facebook. Och där finns ju jag på Facebook Väggar varning. Ja. Ja men yeah ja. då Vito. Ja men haft den nu då. har en hat taj. Sluta vifta. Jo, varför oh. well, väl? Well. Är du min mamma? Nej, det är jag son inte. Ooh snap. <snärly> <hums> <hums> <hums> <hums> <hums> Jaha. Ja, ah, det <där> gick fort. Ja, det men. It escalated. Ja, <hums> Så so, sheet har på bordet. Oj. Oh. The, The role player. What <laughs> på bordet med en karaktär sheet. <laughs> I men come on. Så Mickolai då var سينen och så där anar <laughs> Det verkar kom <Sykevans. laughs> ja. alltså, Det nog. Verkar nog. Mm. Ja, no, men det är bra, liksom Du kan snart kopro, lära din kopro, Ja, du kan lära din unga dotter snart Hon väl, borde väl komma dit och Ganska snart Eller Oral fas och anal fas Nej, fan, jag vet Ja, oral kommer före anal That's what she said <laughs> No, men Det är en helvete Det Ja, Jag försöker, jag tror jag måste göra mm. det här med rätt röst Liksom Okay. The role player. Så här står det på sidan 52 eller spelregler ska slaviskt följas och maximivärde utbetala att spelar så förstår regelverket bäst. Plus tre ågsläng. Dagger. Och Nikolaj, varsågod. En så här rollspelare låter förvana sig att man ska som Skeletor. I'm gonna get you here, man. Just let me roll my... oh out Perfect 20. Roll them bones. <laughs> all eternity. <laughs> uh. Tack. Min roll blir Societetslejonet. Rollspel är väl en OK-gruppaktivitet, OK men jag är nog främst här för sällskapets skull. Och för acceptansen jag låtsas bara intresserad av deras fantasivärdar. Uh, ursäkta, det var dåligt läst. Yes. Acceptansen du får när du låtsas. Ja, ja okej. Okay. Mr. Mm, okay. mm, okay. no. Immersion. Jag är min spelkaraktär. Jag ser spelvärlden klar, än den riktiga och skulle jag aldrig lämna den om jag inte tvungen. Ja, okej. Finan många. Vad säger bra? Ja, men ja Så. So. Lol spell. <laughs> what <laughs> is it good for? Absolutely. Absolutely nothing, nothing. Oh, oh, oh. <laughs> Jag tack för det. Det var bra att få i <laughs> det här liksom. Misskö far att spela eller är det Armenix? Ja. <laughs> <Vill No> men men. <laughs> Um, need to keep up with these pop culture yeah. references, boys. Kars i gas. Vad är rollspel till för? Yeah. What the fuck? Why? Ja men alltså det är ju det. det va, va, va, varför gör folk rollspel? No, jag ska tala från min roll nu. Då. No, men, yeah. Därför att det är så fucking häftigt att um, I don't know, slå mycket tärningar och döda. ogers. Och Jag har stått ute och stå och jättemånga lyckade kast och får Liksom Potens kliva huvud av bergvandtrum med min, med min hanta. Mm. No, jag skulle ju igen säga att det handlar ju mest om att den sociala händelsen, den människor som samlas kring ett gemensamt intresse. Men mm. det kan man väl säga med nästan allt. Ja, det, är så det är mycket roligare att slå sig i huvudet med sten Om det står bra eller en och sig i huvudet med. Ja, delad, delad smärta är halv- eller dubbel smärta. Jag vet inte riktigt hur det där går ja, jag, tror oh, jag, är smärt. Smärt. jag tror jag har varit i spelsession som har varit sådana ja. <laughs> Som att slå huvudet i sten ja det är det ni Ja, det, det, det kändes ja. Så, sådär ni med. Efter... Mm, det, det, det, är nog, det stämmer nog Kanske ja. du spelar nya World of Darkness Åh, <laughs> oh, tack att du påminner mig Jag hade nästan glömt bort den där spelsessionen också no, Varsågod, det är därför jag är här Ja, tack ja, men liksom, ja, men jag, jag... Om jag ska utgå från min karaktär oh, Ursäkta, jag ska utgå från min karaktär Så är det ju för att liksom Man kan sätta sig in i en annan karaktär och leva ut historier med med andra karaktärer och det är spännande och liksom så ja, så behöver man ju liksom samma kul på det sättet ja. men man nu, får ta del i det fantastiska ja, mm, men, men jag undrar om man ska nu ta vidare från sin hatt ja. själv. ska jag ta från min hatt ska jag säga om jag skulle lämna bort det löjliga att, fast man ska nu då vara en helt så här Mouth breathing. Um, jag tycker om att rulla tärningar och slå krits och liksom i princip mm. Så det måste ju ändå vara roligare om det som sitter riktiga människor runt. Mm. För då måste de ju säga, yeah. då måste de väl bli imponerade och dra. Min häfling då, liksom själ, allt jävligt. Yeah. <laughs> Men ska jag svara mm. från mig själv? Sa jag ju ändå ja. så många år av rollspelande och framförallt spärlärande under bältet där jag skulle säga att. No, men, det är ju som. Det är ju en gruppaktivitet som mm. lyckas som tar spelarna eller deltagarna bort från det här spelbordet eller liksom. Eller om man gör lärande rollspel. liksom med att man lyckas ju på någon vis öppna sitt sinne och med så här liksom upprymd uh, här upprymdhet, läka och finna nya aspekter, och det är ju lite svårt kanske sätt i ord så här, men jag tror alla som någonsin har läkt, och det måste ju alla ha gjort någon gång mm. så har ju, ju säkert upplevt att då blir det ju mycket roligare man faktiskt föreställer sig att det kommer en polis efter en i polis och tjuv eller att man faktiskt föreställer sig att personen som ska äta alla en varg eller någonting för då sätter mm. du som ett moment av som spänning att liksom det blir en stor investering på något vis, att din roll i det hela blir större än att nu, men, nu går jag bort i den här stenen eller men, nu sitter jag på den här stolen och talar med någon annan persons mun liksom, att då blir det liksom att om man tillsammans sitter och målar upp den här bilden och man får sitt inre öga väldigt klart kan se allt som händer. Mm. Ja. Så då, jag tror ju det är den kanske starkaste um, berättarupplevelsen jag upplevt både som spärledare och som spelare för att det är ju ingenting man gör själv. Det är ju inte en person som till exempel visar en film eller läser en bok utan det är ju någonting som görs kommunalt som en grupp. Att man samma sitter och berättar en historia som absolut inte skulle existera eller kunna existera med deltagarna. Men alltså det, det är precis där har du fångat kärnan i det. Alltså det, det är precis den här kommunala känslan av att skapa någonting som inte kan existera på något sätt. Som, som åtminstone jag tycker att Eva rollspel är rollspelar till för. Alltså okej okay, så, så är det ju också. Att man är genom på liksom riktig god gång. Kortstryk och liksom alla andra liksom fantastiska saker som ens karaktärer kan göra. Men men framförallt den här berätta, berättelsen att liksom alla, och alla är med på det. Man har gemensamma införstådda regler hur det kan hur, uh, hur storyn kan berättas och uh, och man, man man lever sig, man kan riktigt leva sig in i det, det är liksom, mm. den, här, den, här, den här Känslan av att liksom vi gör någonting Som människor har gjort Alltid, vi har alltid berättat Liksom storyn åt varandra Nu gör vi det bara lite mer Liksom med, lite mer form i det. det Det känns liksom Det känns ganska skönt egentligen Det, det, liksom, ja, men det är liksom Avslappnande och samtidigt otroligt spännande men folk mm. frågar mig alltid um, no, men, liksom, Varför Ska någon vill rollspela liksom? För folk har ju fördomar och Folk tror ju att liksom, Stereotypen är ju då Det sitter en massa finiga tonåringar där då, liksom, Tärningar För att säga hur hårt de slår i monster um, <hör> och jag brukar ju säga no, men, Har du aldrig liksom sett en Typ film Eller spelat ett spel Liksom så hade du varit där och så du tänkt att men fan var dum den här karaktären Jag skulle göra så här eller, mm. så hade du, eller så hade du önskat när du typ ett spel Att oj, jag skulle vilja gå och säga vad som finns bakom den där kullen Men så är en osynlig vägg eller någonting som... ja, men, men i rollspel, om du nu har en halvettig spelledare Som vill att stimulera liksom, din nyfiken här uppfinningsrikedom så får du, du får göra det Du måste ta konsekvenserna av det men ja. det finns inte de här osynliga barriärerna som finns just när du konsumerar någonting som färdigdestillerat som en film eller, eller, eller ett spel. Att du kan Precis. faktiskt vara där och säga, men jag vill nu tända eld på det här huset, medan du själv är i det. Ja, och så brinner du upp och så får du göra en ny karaktär. Men det är ditt val, liksom du vill ha utforskningen och mm. gjorde det. Så so, there you go, smart ass. Och, det, och det, det är liksom en om man tar det på allvar så det är det faktiskt en otrolig frihet för att det är lite det där att no, det finns ju vissa saker du inte kan göra i det verkliga livet mm. um, som du kan utforska i rollspel om det är ett sådant rollspel eller en, som ni gör så, och plus mm. att det kan ju rent av vara terapeutiskt att jag menar jag vet att Uh, när jag lade rollspel med regelbundet så hade jag ju grupper som möttes veckoligen och det var ju många, för många som höjdpunkten var just de här söndagar eftermiddagarna och de fick sitta med sina aktärer och spela några timmar och ha sina äventyr och utforska mm. ja. ja och jag, jag tänker där där kommer det också in om man dels utgår från det här rollen också att han hade en rolig att, fakta rolig fakta det var så jag och Nikolaj träffades ja, det var en magisk stund mm. det var så du och jag träffades också inte bordrollspel mm. nej men rollspel att du du, brukar ha, en, du bro brukar ha en ganska rolig berättelse om era första intryck av mig som ni gärna berättade när det var kvinnor runt Och som bjuder oss var väldigt fin ja, Ska det berättas nu? Nej, nej du kan fortsätta Nikola vi ja. bara grever fram ja. Ja, men, listen, I set you up ja, ja. And you... Men du har bröt kvar. ja jag gör ja. fortsätt ni för all del det, det är liksom i, ja, men i, i, att det var... good ja men jag ville ha lyssnarna Personlig inblick <skratt> i <skratt> vår <skratt> relation <skratt> Precis. ja att göra det som så här fint och mysigt och vi som Alla ska som <skratt> komparanda närmare liksom så där. <skratt> Förlåt. liksom <skratt> okej <Okay> då <skratt> ja, okej okay, då men vi, vi sitter, vi sitter och åt sten <laughs> så kommer han att svara, hur vad du kan ha lika sten och så vidare. Ja, men liksom som du tydligen skulle ett sten i lag eller inte vet jag. Ja, jo, men bara om du är bög för jag är bög. Så nu böger vi och så, okay, nu, bög, och så där denna ortstänna så böger vi. The end. Det var ganska akkurat. Ja. Se se se pure reality, none of it scripted. Ja. <laughs> ja. <Yeah. laughs> Ja. Kommer jag få käll av liksom en, en av mina homosexuella vänner igen och Tycker jag Så jag, för, jag använder för ja, Liberalt språkbruk Med liksom bög och homo Och, och lärsla Men jag ska ja. nog hitta någonting riktigt fint lesbiskt det Är det inte som det gör? Det ju Ja, det är men det jag säger det ja. finns det någon laddning i bög för mig Men det spelar ingen roll Det måste ju vara lyssna som avgör Om de ja, är triggade Ring, eller ring kan inte de ringa Ring och berätta Ska vi skaffa ett Trigger Warning-nummer Okej, okay, här är den 112 ja. Vänta på det Nej, det finns med de mer nummer Ring till 112 och berätta det. Annars kan du skriva till TriggerWarning.gmail.com ja. Och märk ditt mail Med Bög Nå men Exakt men ska ska jag sluta ja. tala men jag tror det. Okej. Okay. Men men jo, den magiska stunden då vi då vi träffades så skedde ju faktiskt kring, kring rollspelsbordet. även om det inte var kring specifikt det bordet där de här grupperna efter det skedde. Ja. Det, det var en magisk det. kväll och alla var, alla var glada och att tindrade, vi var under bordet och vi var nakna. Eller, och, eller nej, nu, nu går jag ihop med slash-fiction och håller på med det ja. ja. Men jag tänker när det var frågan om att kan rollspel vara terapeutiska så jag ser ju också att det för många kan vara det att man samlas med människor för sig är man en blir en väldigt introvert individ annars, så kan ju mm. rollspela ge en, en möjlighet att faktiskt utforska en annan roll, en annan karaktärs mönster till exempel. Och göra det i en, i en, på det sättet, en säker sättning. Mm. Mm. Alla är införstådda på vad man är där för att göra. Och, och då skapar man den här tryggheten så ger det också bättre möjligheter för en att våga sedan också testa de här egna begränsningarna man kan uppleva. Om det då är en sak är att våga visa känslor, mm. våga, våga säga emot, mm. våga uttrycka sin åsikt och anse att nej men att hej jag har rätt att lyssna på mig nu, så det här, kan, det här ger ju den här säkerheten, för du vet att ju det kommer en följd, men det är ju en följd i det här själva, i det här spelet det är den där karaktären mm. sen så måste man ju nämna att um, det är ju det tar ju ofta i alla fall en, en, en aning tid i man lär sig mm. liksom, den här uh, ska vi säga, flödet i spelet och sådär men, ja. um, men sen är det ju vissa som kanske har lite problem att förstå att du kan ju som inte vinna Trollspel att Du kanske kan lyggas med sig objektiv Inne i en historia mm. Eller liksom, att du kanske kan ja. göra någonting Väldigt bra eller skickligt eller finuligt men, men, mm. men, det som, men det är ganska abstrakt tänkande För att du kan ju vinna rollspel Precis som du kan inte vinna en saga Eller liksom Besegra en historia att du liksom, mm. Till och med karaktärer som dör Och vi har haft många Dramatiska, heroiska eller avskyvärda dödsögonblick i, i bara i mina spel. Så, där, så ibland så känns det som att folk investerar tid i sina karaktärer och sen så går det som det går och kanske så möter mm. de sitt öde. Uh, antingen på grund av olyckor eller saker gick, gick, eller gick precis som de skulle. Och är lite ja. upprörda. Men de kanske inte alltid har förstått att men nu fick de ha tillfälle att göra en fantastisk dödssän. Vilken stor skådespelare mm. skulle inte vilja göra det. Och sen brukar ja. de ofta komma tillbaka med en ny karaktär i något senare skede. Men, men det spelar nog stor roll, tror jag, vilken grupp man spelar i. Alltså, för att mm. just det här att utforska för det finns ju tyvärr några som fokuserar på det mekaniska. Att du sitter där och försöker liksom utkuka målet, det är ju ganska trist. Men um, just om det är en grupp som kanske fokuserar mer på äventyrsaspekten, socialiseringsaspekten eller bara det faktum att ni är på att um, resa tillsammans och liksom ni får... Ni får själva försöka hitta på kanske hur ni tar det till målet. Det finns inte en färdigbestämd rutt. Så då tror jag det blir roligare för att då slappnar folk av och att man behöver inte bara sitta och försöka vara bäst i varenda scen. Så det är rent mekaniskt utan det är helt okej okay att ens karaktär kanske inte rullar en enda tärning på två spelsessioner. Man har bara njutit av interaktionen både runt bordet i det verkliga livet och inne i spelet genom sin karaktär. Och som jag sa, liksom, att just det här med känslor, att jag har mm. sett spelare i mina spelare så rädda. De har liksom suttit och skakat för att det har varit intensivt intensiv scen. Och jag har sett spel som har blivit som så emotionella som de har grått på riktigt. Och i, när jag det för att det, väldigt... det blev en väldigt fin känsla som sen. Och att... Mm. Um... Som sagt, när man tar det lite mer på allvar så har det ofta blivit ett väldigt fint um, utbyte att många av de här rollspelarna mm. så har ju nog blivit vänner för livet minst väldigt goda och bekanta. Ja. Det är kanske lite synd därför jag märker att jag alltid blir ganska triggad när folk som aldrig har rollspelat rollspelare än har sig om rollspel. Det känns som att det är som att en person som aldrig har läst en bok börjar berätta hur dumt att läsa böcker, därför att det tar lång tid att läsa en bok. Alltså, men, mm. fuck you. Det är ju Ja. Det, mm. det är ja. faktiskt väldigt, väldigt, väldigt tryggande. Um, men det blir värre när personen som liksom inte bara behåller åsikten för sig själv, eller liksom bara säger det privat, men också får lov att sprida det på alla möjliga medier och mm och liksom och att folk tar hans ord för liksom som sanning. Uh, jag, alltså. alltså ja, jag vet alltså, ja, det är ganska irriterande. Jag, jag, jag själv tycker yeah. att liksom rollspel kan vara så. tycker alltså, att vara inte riktigt trevligt på på på en personlig plan, Jag menar, jag själv har haft många liksom, goda spel tillsammans med, med Sami och med Nikolai jag minns när jag började liksom, med, med rollspel. För uh, blir det nu? Blir det? Ja, det blev väl 12 år sedan? Mm. Där, där var det vi mm. Var det 12 år sedan? ja sen så bara, rätt Det var väl på tiden, ja. Höll på med mycket där Live och... Det var ju ett live. Det var ett live. Det var ett vampyr. Vampire Masquerade som du och mm. en, en, lit, en, en galen person <laughs> <laughs> hade skrivit tillsammans. Eller korrigering, Överenergisk. Korrigering. Ja, en överenergisk uh, liksom <laughs> person. Uh, ja. Och uh, som du hade skrivit och han hade suttit på sängen bakom och berättat alla möjliga fantastiska idéer som du hade ignorerat och så tvingas du bara arbeta ensam. för att få ja, det. Man, ja, det var good times. Ja. Ja, liksom. mm. men, men, men hans entusiasm så pushade mig till jag ändå att börja rollspela. Så att jo, så. Jag kan inte säga någonting särskilt ont om honom. Absolut inte. Mm. Det, det var liksom det var, en, det var en god god gärning från hans sida. Och, och jag minns den här Alltså, jag minns för första gången när jag kom till det för att det var ju mitt första icke-fantasy-rollspel. det var liksom ganska spännande. för att det är, Folk har ju en idé om att liksom rollspela är ju Lord of the Rings eller liksom mm. med, fantasy medeltida världen där det finns alver och dvärgar och whatever the fuck, Hobbits. Lightning Bolt! Lightning Bolt. Ja, <laughs> Och det, liksom... här är de här rollspelen som, som också vi brukar liksom fnissa lite åt för de är så, så löjliga ja. inte, liksom, mm. inte liksom the subject matter men kanske mer utförandet hur de ja. Ja. gör det Och liksom ja, medan vi hade lite mer fokus på att spela en roll Alltså att en karaktär är, som en realistisk i en värld som är realistisk även om det är fantastisk Ja. Jag vill bara inte vi kanske jag hade väl där tanken att, att lite som improvisationstöter, att liksom du kom mm. med en karaktär du hade väl något kläder med det liksom men det var ju som mer att det var roligt att liksom du det fanns en story och så hade du som någon en roll som var färdig skriven och så hade du väl några attribut och kanske någon sån där förmåga kanske att du kunde bli osynlig eller whatever the fuck ja. och sen så kom du dit och du försökte, till din bästa av din förmåga att spela Den här karaktären inom kontexten Och den här historien mm. um, men, men that was it liksom. Började du liksom stå och skjuta laser Dina händer på folk Och så där Utan liksom det var som För att, no, men för att det är löjligt det är liksom, what, mm. vad, liksom, Vem skulle tycka det är roligt att, Utan då går du inte att tala liksom, Det är som teatervitt ja. Det fanns inget färdigt manus Ja och det och det tyckte jag väldigt mycket om Och det, det var faktiskt Det blev bara roligare när vi så gick över till Bordsrollspel uh, Tycker jag Åtminstone mm. personligt För att uh, mm. Även om Även om uh, Den mängd rekvisita vi använde Blev mindre så tyckte jag att möjligheterna Blev större mm. uh, att, att istället för att Bara vara på ett, bestäm, ett Bestämt ställe med x antal bestämda personer Så öppnade det sig hela världen uh, Och det var i Ett, ett Hunter the Reckoning uh, Bordsrollspel som uh, Jag första gången på riktigt prövade liksom, Jag hade ju prövat Dungeons and Dragons Tidigare liksom. Jag var ja. en liten pojke I liksom 10-11 år, år gammal Men det var, liksom, det var också en av de här rollplayer som bara liksom Rullade i tärning hela tiden och... Svärd och tissar Ja, men det mm. var det ju och, liksom, och när man är 11 år gammal så är det ju ganska Spännande med svärd och tissar Men så växte jag upp Och som liksom var det lite mindre Spännande med svärd och tissar <laughs> uh, Och så vill jag ha no, no, no, no, no, no. det är ännu Lika spännande okay, Jag har ju på äldre dagar att lämna bort svärdet Ja, <laughs> liksom precis Tissarna Liksom de, de är där fortfarande <laughs> Ja, liksom. men, <laughs> exakt men Jag ville ha lite mera från mitt spel och det fick jag så äntligen till Hunter the recording Som Sami som mm. ledde För att ja. Det var ju en, i den moderna världen Bara med liksom Övernaturliga krafter i Och så var det lite personlig skräck i det också uh, Vilket jag heller Har för Och uh, jag, jag, minns, jag minns det här Som man kan för... säga det var mörka detektiv berättelse. ja mm. mörka detektiv. En mm. touch en of survival det. horror Det är faktiskt en riktigt bra förklaring Och jag minns fortfarande liksom När jag skapade min första karaktär Och liksom hur, hur svårt Jag tyckte att det var för att liksom man satt där Och tänkte på alla möjligheter Oj oj vad ska han Och det svåraste, svåraste var ju Vad ska han heta Oh mm. my god <laughs> Mm. <laughs> ja, ja, det, det är nog det, det, det, det där är viktigt Ja, det är det... Definitivt det, det, det är man, My man. name is Hugh Man Hugh man Okej Men det var så pass roligt att spela att, uh, I was I was intrigued I wanted more och, äh, ja. det, det är liksom, jag är glad för att jag blev introducerad i det för att, äh, jag tror att jag skulle vara mycket mycket fattigare äh, liksom på, på många sätt om det, ska jag ska börja med bordsrollspel jag tror att äm, det, kanske det här sker viktigt att äh, att skilja mellan två aspekter av rollspel, och det är ju som live och bordsrollspel mm. att live är ju något skulle kalla för levande rollspel eller larp i resten av världen, live action roleplaying. Yeah. Och det är ju som jag förklarade tidigare egentligen exakt det som Thomas kom och gjorde det här som vi drog eller de här sessioner som jag drog liksom i flera år lite från och till i, i Vasa och Abo. Um, och det var ju där som kom klädd som din karaktär så fanns lite skit, men princip så var det improvisationsdater utav Mors um, yeah. och att um, bordsrollspel exakt just det att du träffas hemma hos du runt ett bort, hostar du med ett karaktärspapper och där det står till exempel hur stark eller smart eller kiklig din karaktär är med datorer eller att tämja djur eller att köra bil eller whatever the fuck yeah. och, och um, <clears throat> Och sen så sitter ni då och berättar den här historien tillsammans och vill du försöka någonting så då använder du oftast därningar. För att därningar då mm. så representerar slumpen. Att fast du är jättebra på att säg, slå runt dig med svärd eller whatever, så kan det då du har en dålig en fiende fick tur. Liksom alla hundratals saker som händer i verkliga livet. Och det är bara ett lättare sätt för spelaren att objektiv bestämma vem som vinner Eller vem som lyckas med någonting Att spela bara säger men, Du lyckas men du lyckas och, um, Så det är liksom Vad tärningarna tillför Men annars är det på samma sätt som De här lajverna liksom, Berättar en historia tillsammans spelar, den, spelar rollen av alla Som karaktärerna möter och beskriver Och scenen um, Spelar då Så kommer då sina karaktärer Och um, skillnaden är väl lite det att live är ju ganska mycket what you see is what you get. Att du, ja. du är ju bunden av din egen fantasi, men om du nu ser en fett kille i en kåpa som säger att han är prins över Abu så det kan hända att du ser en ståtlig prins i sin slitna kåpa eller liksom och du, du kan känna lukten av det här gamla tyget i hans fotölj och du kan se liksom hur hans, i ögonfrån hur han tittar ut. på dig och bara väntar, du ska göra ett misstag. Eller så ser du mig som står där i en mantel uh, med liksom en und under och liksom ett plastsvärd vid sidan. Så det är ganska mycket upp till din egen fantasi. Men jag tror då när man sitter runt ett bordrollspel eller alltså, som spelar och sitter där, så är det på något vis lättare därför att um, live, jag har lett live som över 40 personer det är ju som nästan den här energin att vara på en musikkonsert eller någonting, att det finns en energi i luften det finns en väldigt så här spännande stämning och ofta har det ju massscener och sådär, det är lite svårt man, kan, man har som inte överblick av allt som händer på ett live för du kan inte vara på alla platser mm. samtidigt men vid spel har du full kontroll det är lite långsammare tempo du kan lära det är med personlig upplevelse och eftersom det är mindre grupp och så har du som lättare kanske att um, göra din grej eller kanske det bekväma visa med känslor eller utforska och sådär. Så det beror helt på vad man gillar mest. Jag tror just som trivas på färg på så här eller vill liksom vara i centrum och vill springa runt lite och få lite adrenalin och ha lite action då är live det bästa. Vill man liksom om man är fokuserad av story vill man se så fantastiska saker som att typ karaktärer som hoppar mellan höghus eller att slåss med en tre meter stor varulv så. Jättehäftigt i bortrollspel, superlöjligt i live um, så då måste man göra sån distinktion. Vill man ha det bästa av båda värden så då gör man ju förstås båda och. Ja. Men det, jag tycker det är en viss, viktig distinktion att göra Därför att mm. många frågar ofta Vad är bättre då? Borde jag börja med live eller boardrollspel? Då kan jag försöka ge ungefär den här äh, Jämförelsen och så här, Men det måste mm. jag besluta själv Men det finns ja. ingen rätt Plats att börja i Men skulle ni fråga min objektiva Bedömning Ska jag förmodligen säga boardrollspel För då får du som doppar din natal i vattnet men grupp kompis eller ännu hellre en grupp okända och så alltså bara säga att what, what is this shit mm. och vill du ha mer spice in your life som testa that life in och ja. men inte bara ja. vilket som helst liksom. Nä, bara, ja, nej, nej, alltså, bara de som jag ordnade, de är <laughs> <vilket>. ja <laughs> no, alltså där, där måste ju ur min per, personliga synvinkel så jag börjar ju med han of räkning i alltså boards rollspelsformat och, och det där och live kom in senare efter att jag då hade så att säga blev mer eller en aning mer etablerad i, i så att säga den här spel spelvärlden och så att säga blev jag bekant med spelsystemet och så vidare. Mm. But, but now, jag håller ju i högsta grad med Thomas där att så att säga att nog väldigt snabbt så fick det ju en vad ska jag säga, en lite en, en, en, en viktig plats egentligen mm. i min bland så att säga mina hobby. Absolut. Mm. För att det var ju, det var så att säga just det där att en värld öppnas upp. Mm. Mm. Framför den. Och, och just det här att, så att säga, om man i ett spel, Annars ser det där att, som det var tal om de här osynliga väggarna. Där finns en dörr som det säger bara att men den här dörren är låst. Du kan inte komma igenom här. Men här i, i, plötsligt i det här ordståndsspelet så var det så där att ja, men lyckas du öppna den här dörren så grattis. Som, mm. du, du kan se vad som finns på andra sidan. Knives och, och in det, face. Ja, precis. Mm. Oftast var det ju det. Eller så, det en, eller, eller så var det en skjutande dverg. Ja, det var ju det, jo. ja. Ja, det var liksom vår egen version av Peter Dinklage. Mm. <laughs> <laughs> Sancho Pansa, legitimerad like <laughs> Ja. Ja, precis. För övrigt, jag bara vill poängtera en spelarkaraktär, en någon annan spelare inte. Ja. Något av mina monster. Nej, nej det, här är, det, här, det här är alltså... Levde på, levde på bacon och kaffe. <laughs> ja. Och och, liksom, och kött vilt omkring sig. vi var därför sig så stor och starkt. oh wait. Hans... Hela hans modus operandi Andy var egentligen motiverad att han försökte hitta och se det mera utkräva hem för sin förlorade kärlek, skäggiga damen. Det är sant. Ja. Åh, ja. Oh. Oh, oh, ja, Jacob, you're så so crazy. No, mm. Ja, det är många, många storin kopplade till den karaktären minns han. Du hade ju en äldre mm. herrman uh, och det bästa ja, med honom tror jag var att det. Ja, men det bästa med honom mm. som jag vill minnas var att han hade var som så här tjänare mm. eller liksom så här bekänter yeah. eller tjänste ett, ett gift par. ja som hette Honeyfoot och det var jätterolig ja. <sighs> ja. för det är just det man ja. måste som väl alla de här karaktärerna Mm. Jag minns att jag hade väl några där icke helt koser förhållanden mellan dem, även om det var väldigt brytt. <laughs> ja, men, ja. men jag, där, där måste jag ju säga att den här, den karaktären är, är kanske, det, det var den andra karaktären jag någonsin skapade, den, den gamla gentlemanen. Mm. Och, och det, det är, nå en karaktär som jag så där i efterhand är rätt så besviken på. Jag kände att jag lyckades inte föra fram. Jag kunde inte det skedde, riktigt spela den här karaktären. Att det, det är ju någonting som har kommit med mera mognad. Mm. Det att jag faktiskt försöker känna att okej, okay, nu stiger jag in i den här rollen, nu stiger jag in i den här karaktärens skor, nu funderar jag inte utgående från vad den har för värden på pappret mm. Mm. Nå, Jag tror ju det att liksom, ja, många spelare när vi talar konkret trådspel drol, men det kan nog gälla att de spelar ofta um, för, för jag talar ju från ett perspektiv där jag har spel för vad vi säger 500 unika spelare genom åren då så det är ju en hel del Ja um, yeah. Många tror ju att men, Nya spelare måste ju automatiskt vara dåligast Och då, sen äldre spelare måste ju vara bättre då För de har erfarenhet Inte alltid sånt mm. um, Därför att Liksom Som spelare det var ju inte mitt jobb Att som sitta och utvärdera Vem som spelar de bäst och, um, Det här med immersion um, Så alltså det vill säga att man som låter sig som försjunka i den här spelvärlden och karaktären. Och så här att det finns vissa som inte är bekväma med det. Fast de har spelat hundra spelsessioner. Mm. Att, så med, med, I högsta grad så spelar ju alla spelare utgående sig själv. Så att om, Absolut. om karaktären som Sami spelar mycket mer mätat. Det är ingen point att skjuta den här karaktären som just talar med honom. Men som spelare så kanske Sammy vett att: Men den här personen så ljuger nu helt uppenbart. Bara det att: Säger de: Min spelkaraktär är inte intelligent nog eller nog att fundera ut det. Så då måste jag på något vis göra en distinktion om jag vill spela bra. Ja, men, vilken information har min karaktär nu? Eller vilken relation är den här eller... Men Man måste fundera lite teatraliskt att: liksom, Vad har nu min karaktär för motivation, vad, vad ligger det bakom den här valen som jag tänker fatta. och att om man då Precis. spelar som bara förvinningen skulle, som se till att hans karaktär får så bra som möjligt genom att i princip fuska lite så de har ju mycket mer benägen som spelare att även vi straffar den här karaktären, men det är svårt för att märka att, mm, att nu hade liksom kikat bakom gardinerna, breddra fram i manus för att försöka mm. liksom, få se vad som hände och göra vad det där. Precis. Med, medan ställer var det ju ofta liksom och, och det här var beteende som kunde gå igen eller som var faktiskt mest uppenbart hos äldre spelare. Mm. Därför att de ville ofta liksom avvisa sig hablad om varför de var från nya spelare medan det fanns mm. många nya spelare som direkt från första spelsen till säger att aha okej, okay, vad roligt men min karaktär skulle säkert göra det här så nu gör jag det, mm. och det är helt rätt yeah. 100% exakt så plus att mm. det fanns ju det finns ju nog en ängslighet tror jag att vissa människor är där de gärna veta att de gör det korrekt och de kanske vill känna ja. ut sig och sådär. men det är som så svårt för att Ingen, ingen annan spelare Inte ens jag när jag var spelare Att kunna som säger att en annan spelare no, men, Det du gör nu är absolut fel mm. Det här din karaktär mm. göra, liksom. Vet jag Kanske det är exakt det han gör Jag vet inte mm. Det som spelaren kanske ska kunna göra ska vara motivera bättre Men, mm. ähm, yeah. men jag, jag har också haft det där Min, min bror Han hade en bekant på sitt arbete som han prövade några gånger liksom få få med på ett rollspel så liksom, eller ett live, tror jag det var. Och det var liksom en av de sakerna hon var rädd för, var precis det där. Jag känner att liksom jag, ska, jag, jag inte kan leva upp till allas förväntningar eller att jag inte kan minnas vad jag borde göra eller hur jag borde vara eller liksom, sådana här saker. Och, liksom, och det, mm. det, det kommer väl från att man har, liksom, man har en Helt, helt tydligt en annorlunda bild av vad ett rollspel är att, liksom att, det finns en, att man ska prestera och det är, ju, det, är ju inte, det är ju fel att säga att man inte ska göra någonting för man ska ju, liksom, man ska ju föra storyn fram alltså. det är ju mm. det är liksom själva poängen med, med liksom det där rollspelet att det, liksom, det ska komma någonting ut av det men liksom men precis som Sami sa vad vet jag, hur din karaktär gör, liksom du, du vet din karaktär du, du, liksom, och, mm. men, men, men många människor har den här liksom att det ska vara, man ska prestera liksom, det, det, ska, det ska komma någonting ut av det liksom, och det ska vara perfekt eller rätt, eller mm. alltså, och, och det berättar ju bara att liksom, man ser på det som, som det ska vara ett fotbollsspel att du ska vinna, så, precis som Sami sa i början, att liksom, man kan vinna det här spelet, men det kan man ju, så du kan inte prestera i det, liksom. Men det, det, var liksom, det är många gånger som både jag och min bror har haft den där diskussionen om att liksom, när man försöker fråga, vill du spela? Att liksom, nej, nej, jag, jag tror inte jag kan göra det rätt. Ja, det kan du, men liksom, du, du ska bara prova. <laughs> men sen måste jag nog säga som kontrast att jag har ju blivit liksom triggad flera gånger. Uh, vad säger du då, Holly? Någonting så. Ja, Oh, gått in och lär mig att skriva en, en roll då och så har mm. ju då någon det här, de här liven så var ju ändå så här evenemang som folk betalar för att inte så fantastiskt mycket pengar men vi säger kanske 20 euro då får komma på en live för att det fanns rekvisita och, och hyra och som betalar om du har nu då 40 personer som kom så kan man ju med enkelmatte räkna ut att det blev ju nog en hel del pengar um, mm. men men då kunde jag bli väldigt triggad när man såg den person som typ stod fast vuxen på samma fläck hela livet och inte egentligen rörd så bara typ reagera ifall någon kom då eller liksom det eller någonting hände i deras omedelbara närhet. Ja, precis. Um, för att, jag menar, min huvudsakliga uppgift är jag var att berätta en kul historia och försöka motivera resten att som engagerade bli intresserade av det som hände Få upplevelser där uh, Men Med sådana här människor så Lustig nog kunde det ofta vara de som hade mest att säga För vi brukar ofta säga en debriefing då, Efter live och sådär Och så kunde de komma och säga att, Ja det hände så mycket hela tiden liksom I mitt huvud var det som helt kaos hela tiden Och fast jag hörde där Och liksom man tänkte att man såg på dem Att de hade haft jättekul De hade som typ den bästa kvällen på liksom många månader Så, där. Mm. så kunde ändå liksom inte hjälp som, inte bara som spelare utan som Spelare själv Jag har ju varit spelare på, på Flera live och förstås Där jag har jag sett samma typ här. Som man, Eller som folk som har betett sig likadant Så tänker man ja. skulle säga? Menar, du, liksom, varför går du inte att interagera Med folk, varför gör du ingenting mm. Att är du så understimulär Och du bara står här tiden? Och att och det är lite av Jag menar det är ingenting fel. Mätta det lugnt och överväga. Men det finns ju en nivå. En av passivitet som kickar in. Att det känns ju nog ändå som att. Vem Om man bara får på en resa. Och det enda man gör är att man som. Sitter i lobbyn till flygfältet. Och vägrar gå ut. Så det känns som att. Känns det som att ja, men fan vad du slösar. på En Som Gå och gör någonting. Det spelar någon roll vad du gör. Är bara gör någonting. Liksom, go, liksom, fuck, precis, spark i arslen liksom, I väg ja. med dig Ja, det är ju precis den där liksom, att, att, liksom, man, liksom Med prestation att Det, det är okej okay att göra någonting Allt, allt är faktiskt ganska okej okay, Men som du men det säger Du kan ju bara ångra saker du inte gjorde Precis, precis. Men, mm. men det att du inte gör någonting Så blir det liksom, en, men det, är ju, det, är liksom det är en interaktion Vi har flera människor om det här du måste ta kontakt med någon annan eller du måste säga någonting i minimum säga någonting mm. åt en annan person för att det ska hända någonting det är att du sitter där och liksom tror att du är någon annan men det händer ju bara i ditt huvud uh, hur, det, hur, hur relevant är det för oss andra? inte särskilt inte, faktiskt inte alls <laughs> ja. men och det är ju ja, du diskuterar med en här jag hade diskuterat med en hel del andra um, spelare men också andra spelare under åren. Och inte bara liksom från Finland mm. utan även från andra länder. för att Det fanns ju, vi ordnades ju ibland så här konferenser och fanns det ju förstås forum och shit. Då. Och um, en av de här största sammankomsterna som är en sak som sker årligen som kallas för Knudepunkt som varenda var nytt nordiskt land som hostade den här den här evenemanget dit så var ju en hel del rollspelare från hela världen och, och vi var ju en gång där i Danmark och minns det hamnade i en diskussion med spelare där de diskuterade just den här problematiken med att deras framförallt då live så blir så passiva de bara stod där då och liksom liksom dröp ballsvetta på samma punkt. I ett helt live. Och, mm. och, och även då i bortrådsspel... De bara satt där och frottärade sig. Mm. Och... Um, de sa att... Det som problemet var... Det var så själviskt spelande mm. Därför att... De, de tänkte bara också på sin egen... Spelupplevelse. och tänkte bara på sin egen... Sig, komfortzon. Men då de, mm. de sköt blankt i... livets riktning. De andra spelarna som var mm. där... Och, um, man sa att problemet var att eftersom man inte heller kunde straffa dem mm. så man var tvungen att göra någonting och då var det faktiskt så att det var jag som berättade för dem hur jag brukar göra mm. och um, mm. jag märkte att efter den här kryddepunktet så fick jag några mejl från andra spelare som just hade sagt att Men, det här var faktiskt en bra lösning och det jag gjorde så var ju det att så fort jag såg någon stå där och hade bestämt mig att nu är den här personen De helt stagnära. Det var den har försökt. Yeah. Så då såg jag alltid till att införliva dem i någonting som hände. Det var därför att just så här live och som jag alltid haft någon sån här massplott. Någonting som engagerar alla i typ varenda yeah. live Så att typ säg en gång i timmen eller en gång varannan timme så var det någon sån här händelse som händer som alla på något vis måste reagera på, typ att uh, alla kom under attack från en fiende fraktion, eller att um, det uppstod en brand, eller att det utbröt ett slagsmål mellan uh, två karaktärer liksom så här, och att, mm. att det, det måste som, någonting som måste provocera alla, att, nu kan du inte liksom stå här och liksom dela celler, utan nu måste du nu måste du faktiskt, åtminstone flytta på dig och liksom, med de här karaktärerna här. Mm. Och ibland hög man bara tag i dem och liksom helt med en sån här NPC och sa att, nu kommer du med mig, nu ska uh -oh. vi står så stod vi i något rum och så spelar man upp ett förhör att de hade blivit misstänkt för någonting eller totalt bullshit, by the way. Yeah. Men just det där mm om man gjorde det här så kunde de plötsligt kunna man säga dem, som kanske tio minuter efter så har de gått i en grupp och stod där och liksom och där, men att vissa spel behöver en push jag tror kanske det är mm. fel att låta dem vara därför att mm. även om rollspel kan vara terapeutiska så är det inte terapi liksom, du är ändå nej, där nej, för att nej, nej, nej, nej det, det bör man ju dra Klar, du, är, är en, du är ändå där för att spela du är inte där mm. för att sitta och konsumera, det, det är som Mm. det är hela, hela pointen liksom, ja. du inte ska göra så mm. ja. om du vill mm. bara sitta och konsumera så valfri film eller liksom Youtube-video passar till ditt syfte bättre alltså mm. ja. Ja, ja, eller så att säga jag har någonting som, alla liksom, datorspel till exempel jag tänkte säga att det är ju det som många har sagt, att, men varför ska jag se väl rollspel när det finns datorspel de gör ju alla de här kalkyla något, men jag behöver inte slå något ädning eller jag behöver inte sitta med något, liksom uh, svettiga anus liksom i en mm. liten läggenhet och sånt sådär mm. ja, det är sånt men å andra sidan, det är ju igen som vi har diskuterat i något tidigare programmet, men, det är ju som skillnaden mellan att läsa en bok och en film att läser alltså, den en film så allting färdigt tuggat för dig att um, mm. du Liksom, sen när du säger så är någon annan som har ut Så här ser den ut, så här ser den ut Så här, ut, så här kommer morse Men om du läser en bok, bara i text Du säger allting för ditt inre öga mm, Precis den, mycket starkare upplevelse En av de finaste upplevelserna mm. Jag har är till exempel när jag har läst en bok Som jag tyckte var väldigt bra Och sen han gjort en film då, Och så ser jag där här att Men det här såg inte alls ut som det gjorde i mitt huvud mm. Och fast Precis. jag ser den där filmen, är jättebra. Till exempel, säg Lord of the Rings trilogin. Och någonting. Superbra film. Mm. Jag ska ha honom um, Så Fast jag gjorde så har jag läste den. Så sitter den där bilden kvar från boken i mitt huvud. Jag kan inte bli av med den. Men det är jätteroligt att som jämför. Måste man. Så här. Precis. Så, jag menar, datorspel. För datorspel blir ju mer och mer. Utbrett nu att liksom, folk datorspelar och e-sportar håller på med det någonsin tidigare. Mm. Medan man måste ju konstnärliga rollspel liksom den, i den formen som vi gjorde när vi var yngre. Så inte konstformen där, men den är nog ganska dammig och bortglömd. Alltså, det är ju det att det, det, saker kommer ju i vågor, eller hur? Alltså, att. Mm. Det var ju inte så... Alltså det var i Danmark för tio år sedan. Så var ju liksom alla rollspelare på ett sätt eller annat. Så alla var tillflytt i till rollspel. Nu tio år senare så är det precis som Sami säger. Så är det World of Warcraft eller League of Legend. Eller liksom vilken som pick your poison. Så alltså. det finns så många andra saker man kan göra. Men mm. uh, man kan märka liksom, uh, Att det kommer nog komma en ny våg igen när barnen till de som har spelat bordsrollspel eller levade rollspel, liksom, eh, när deras barn kommer ut igen, så kan det hända att det kommer en ny våg med rollspel. Kanske. Kanske, ja. Därför att, um, no, det här är ju igen liksom, från en personlig basis, men jag tror ju att det som lockar folk att rollspel är alltså, just med ett behov av att få fantisera. Mm. Ja. För, för att, liksom, du, det finns som om du inte helt går på den här sociala aspekten att, no man, du, liksom, de enda personerna du känner rollspelar. Så för att få mm. ha några vänner Alltså måste. Um, så, om det inte är på den nivån, så då måste du ju ändå på något vis ha något behov av att du vill gestalta en annan karaktär. Du vill se hur det känns att vara en, en liksom 120 cm dvärg med en krigssyxa. Eller liksom du vill se hur det känns att vara en alien liksom Pluto. Eller du vill se hur det känns att vara en vampyr som liksom jagar i natten och så här. Och att du inte har det här behovet. bara du bara vill sitta där och lyssna på historier så Mm, du kommer aldrig riktigt Du kommer att kanske förstå den mekanism Men du kommer aldrig riktigt mm. att uppskatta det Och att då man här Just liksom så här World of Warcraft Och League of Legends och så man. Från oss de som har det bästa Båda världar, jag har spelat WoW i princip sedan jag kom ut Jag var i guilds Och jag har dödat liksom en game boss Och jag har gjort all the shit som man kan göra i WoW uh, Och jag har haft så, jag har där när vi liksom min guild så har vi typ varit först på serverna döda liksom en jätte boss eller någonting och otroligt mm. häftigt superhäftigt bästa spelföretaget i världen som gjort utmaningar som jag och min del av kamrater internationella kamrater är tillsammans mm. var den lika häftig som gången vi alla gadda ihop för att en gång för alla ta ner den där satansprinsen och ta över makten i staden. Inte ens när var det lika häftigt som den där gången vi stormade Venture Towers för att rädda vår vän och sen lyckades ta oss ut i uh, luftrummorna innan uh, innan liksom alla kom dit och förmodligen ska mörda oss alla. Inte ens när. Att det, det finns nog någonting jag tror det är liksom det här samma som att man kan säga Man kan säga sitt favoritband På tv eller youtube Man tycker det är jättehäftigt Men tills du är där in person på konserten där då du känner energin Det där då du känner att showen Du känner att wow Nu har jag verkligen Nej. satt ut min hand Och rört mig någonting fint mm. Det är det, det, är det. Att man, Ja precis det, Men det är ju den här Det är ju de andra människorna som gör det Alltså deras närvaro. Gott ont. Gott ont, Att man faktiskt delar magin med dem och deras mm. energi. Men om, men om de suger energin från dig genom att liksom inte vara med på det eller de drar den i någon helt annan riktning eller liksom, som du säger, faktiskt inte egentligen vill vara där, men liksom, hej, flykvän sa att vi skulle spela i rollspel idag, så vi ska väl spela i mm. rollspel idag. By the way, Kanske några av de mest irriterade människorna Att spela med, liksom är ju nu här för att min flickvän är här oh. God damn, mm. sir Alltså mm. Äh, mm. Äh, mm. Ja. Alltså, oh. ja. alltså, det, mm. alltså yeah. jag, jag säger ju inte att alla Inte kan, alltså jag säger inte att liksom Folk spelar, men liksom Man borde ju li lita ha liksom Självinsiktet, då borde jag sitta här nu, Liksom, uh, alltså kanske, liksom, om du liksom vill så kan du sitta här och spela, men liksom, vill du? Om du inte vill så borde du inte vara här. Mm. Det är ju en fråga liksom, för jag har jag har gjort flera liksom, seminarium för förändringar och rollspel till alla åldrar, allt från liksom, det enda till liksom, högsta del och, liksom, och att det Nästa fråga som alltid kommer Är liksom, vem kan roll mm. Och jag skulle ju vilja säga Och jag har ju nog Flera år att, men Alla, liksom vem som helst yeah. Men Men det är som samma sak som att säga att, men Alla kan springa maraton Ja Nu kan alla springa maraton Men det finns ju nog de som Måste gå 90% av vägen Ja, yeah. ja yeah. Um, men det finns ingen, alltså det finns nog, men jag måste bara ta för eller för egen förening Att inte hade funnits någon sån här elitism så tillvida att du får inte komma. För du är för dum, eller liksom, du är för färdig, som du jag har inte läst alla Twilight-böckerna. By the way, om du har läst en eller annan Twilight-bok får du. man, <laughs> Okej, <Okay. Okay. laughs> no. Out. No, man. Uh, men som jag sa Jag tror ändå på något vis att Du måste på något vis Lite ta den dit man kommer om du, om du kommer till ett live Eller ett och som spelar Du är lite out of your comfort zone Good, det är jättebra Super mm. nice v Vad glad jag blir um, <laughs> Men för det är väldigt jobbigt då, När där sitter folk som blir upprörda Därför att Ingen kommer att ta dem i handen Och lära dem Det är en fantastisk scen till exempel mm. Mm. Precis och, och då är det som här: mm, Men kanske du borde Nu fundera på att kanske det här är får ju Ja Och andra ser jag ju som liksom Thomas sa, sa att det finns ju folk som dras med av Just sina vänner Eller sin brist på sociala cirklar Eller mm. sin, liksom för att liksom, Fittan har kallat Att liksom du måste vara med där omsvängt Att liksom megadongen kallat Eller ah, Könsnormeringen igen Att du får med din liksom, bögpojkvän Eller din lesbiska flickvän Och sådär Och nu har jag gjort alla glada Men Nej. jag bara säger att liksom att men det är ju som här i världen att om du inte tycker om någonting Gör inte mm. Precis och om du inte förstår någonting Så försök åtminstone att sätta in det För det är just det som jag tycker Och det här är som bara på ett personligt plan Att jag förstår inte varför man ska göra någonting Eller varför man gör någonting Och inte som ens försöker Att gå in i det mm. För att till exempel Om du gör någonting helt Som så du har hamnat på någon sån här Uh, göra läärkrukor, eller någonting. Varför sitter du bara där då, liksom typ, kolla på din smartphone med flit, bara liksom Låt allt gå sönder. Försök nu göra mm. Mm. Se hur de andra gör försök. Mm. kan du inte, alltså då kan du inte. Eller är det roligt, så alltså, då gör du inte någon gång. Men du är där den där gången, men försök liksom Det är som så jobbigt. Precis. Vem kan rollspännande? Vem som helst. Men mm. det är helt upp till dig. Mm. Ja, jag, jag, är, jag är helt enig på det. På den fronten. Vem kan? Det är ju inte ett fråga om vem kan, det är mer att vem vill. Mm. Det är faktiskt vem vill. Vill du, vill du liksom, okej, okay, kanske du kommer din första gången och du suger ballen, du är verkligen dålig. Alltså, kanske det händer också. Men du tyckte att det var fantastiskt roligt att pröva Och du gjorde det bästa mm. Och så kommer du nästa gång så lite bättre Och nästa gång är du ännu bättre och liksom. och så, Eller du är med yeah. du, du är med okej okay med att göra saker liksom du, ja men du ska bara ha, Du ska bara ha den riktiga orsaken Att göra det. Liksom, det, det, liksom, det liksom Jag förstår inte heller de här människorna Som Som spelar eh, Vad är det nu Spela mobilspel Där man ska oh. betala uh, ja. För att man ska bygga snabbare Liksom, mm -hmm. uh, och liksom För att det är, ju hella, det är inte ett spel man kan vinna Men du sätter riktiga pengar in i det Och ju mer pengar du sätter in i det Desto mer känner du att liksom, Jag har ju satt så här mycket pengar in i det Så är det nu att fortsätta Men jag tycker inte om det här mm. liksom, det, det är liksom, den slags människor som blir liksom, Okej okay. Um, kanske du borde bara sluta Men samma som Samma problematik Finner man om till exempel TV-tittande Eller egentligen de flesta aktiviteter som människor Och det är liksom där Om du gör Någonting tillräckligt länge Så mm. Upphör det att vara monotont Och så blir det en rutin Och rutiner av design Är någonting som tilltalar människan så att du börjar säga Liksom typ de här Som last gamla Svartvita Till och med inte ens ut med bild längre Så är Doctor Who-avsnitten mm. Som är ganska ass By the way mm. så, så i något skärde så blir det och Till sist är det små no, no. Och så, så, så är du igenom typ allt Doctor Who uh, För att då det blir blivit bra och Samma sak med som typ allt från Dragon Ball till Liksom Ja, yeah, whatever the fuck Titta mm. på um, mm. Men samma sak är det som är Mest aktiviteter då att liksom, ting som är som, det, må, det finns två aspekter Som liksom, beteende Psykologer säger är viktigt Ett, det måste vara som så här easy access Ju, ju, ju, ju mm. som liksom, lättare du kan göra det Till exempel att du tar fram din smartphone Det är som steg nummer ett Att den finns nästan alltid tillgänglig När du mm. behöver det Och det andra att även om det kostar dig eller även om det gör dig illa eller även om det är jobbigt eller även om det kostar dig social status så måste det hela tiden ge dig en upplevelse av att du går framåt. Mm. Det, det är därför liksom många spel har så här lite obskura levelsystem eller att liksom de har väl så här flashy, mm. att nu vinner du någonting eller nu nu har din follower fått en ny frisyr Eller någonting mm. För då får du ändå känna att, Jo, min karaktär eller liksom Min, min, min farm Eller whatever det hell Blir hela tiden bättre jag, Därför blir jag bättre mm. yeah. Och då justifierade det som reptilierna var att fortsätta att Som indulge För då validerade det som tiden Och resurserna vi spenderar på jag vet inte mm. hur bra det här reflekterar på rollspel som alltså, är i bästa fall liksom mer vanebildande liksom fucking kokain. Men... <laughs> ja. Det, det, alltså Och några människor kan ta det ganska långt. Uh, alltså i vissa fall som människor som kanske inte är så friska eller kanske borde ha sökt hjälp som ja. liksom, kan i några tillfällen ta det lite för långt för att de som, som tidigare nämnt, de kanske ser på det lite för terapeutiskt än bara som ett kul cool tidsfördriv. Ett superkul tidsfördriv men bara ett mm. tidsfördriv. Oh. Ja. No, jag, jag känner mycket folk oh. som jag känner en hel som var som, tillsammans liksom med Motivationen att vi tycker om rollspel men, mm. men sanningen var ju att De var ensamma individer Som ville ha kompisar Och de måste hitta hit något sätt att justifiera det men, mm. men Jag tycker hela tiden Ja men ni tycker ju om att vara tillsammans Man märker ju det här rollspelande Så kommer ju som bara i vägen Och det är ju som bara mm. någonting som Ni inte ens längre vill göra Så varför inte bara skippa det då Liksom vara kompisar ja. istället Och liksom, göra vad, vad ni vill Precis, mm. Precis. Um, men där måste jag nog säga liksom, och därför jag säga för trålspel att liksom, nu har vi ju haft, Liksom inte bara vi utan liksom ett talanspel av här. finns det ju väldigt besynnerliga personer i våra lär. Mm, absolut. Att inte det, inte ja. det är ju som alltid varit liksom, De här bäst uh, inspirerande eller så här. Um, Balanserade det. Nej, utan nådde ju egentligen Varje sex Kommer jag liksom sådär i princip klängt fast vid och liksom Make me go Wee ja. så, mm. Mm, nå. Ja, För att det var därför du skulle komma hit För att jag skulle göra det åt dig Ja, ah, okej okay. mm. <laughs> Nu jag. Jag munnen, Så nu vill jag du spyföda ner i halsen på mig Oh, yummy. Gud. Mm. Mm. Mm. guddig. Ja, det det har också, ja men det är liksom ja, men mm. det är ju ändå att jag tror, jag tror att för många människor så är det också en av de här vad är det nu det är liksom rollspelare är lite annorlunda. eller alltså, det är åtminstone den bild mm. som många har att rollspelare är annorlunda, alternativa. Och, och. Jag tror det är det som gör att liksom folk att det kommer lite märkliga människor några gånger. Genom rollspel så har jag mött folk som sjunger opera. Märklig kille, men han sjunger fucking opera nu som på. Ja, äh, jag har mött äh, jurister, jag har mött professionella fotografer, äh, jag har mött dig, äh, liksom, ja, Sam, men du, du har jobbat med allt. Allt från mm. att vara stand-up-komiker till att liksom God knows what liksom, Lönnmördare mm. också Bot stallion <laughs> Så, men, så, så det, vi är ju en skara, det är liksom skara Och vi är, alltså, vi, är, vi, är, vi är ju Accepterande men, liksom, men igen, vi är ju Din klinik liksom. <laughs> Nej, men det är väl den här tanken Att liksom, om du är en... Om du är lite udda människor, då gillar inte, mm. liksom de traditionella typ, säger österbottniska att jag köra traktor, rikka sprit och sparka boll. Mm. Utan du, du kan ens... rikka traktor, och sparka bilar, och ja <laughs> yeah, whatever. Ja, ja men, det, det, men när vi växte upp i österbotten, liksom som att om du var sportig eller att du dig, så... sig, supa sig och köra mm. sig. Ja, ja men fagera i men, mm. alltså, det är inte som säga, det var roligt men liksom, till exempel, inte fanns det någon medalj eller någonting du kunde få om du tyckte om att läsa böcker eller liksom mm. om du var särskilt så sådär artistisk mm. eller någonting, bara disclaimer jag var absolut inte artistisk um, men, men liksom om du kunde sparka en boll och i vitt och liksom det ju som liksom aldrig ösa liksom, pengar och beröm över dig, så man, mm. man måste ju ändå påsa liksom, den här Uppväxten för tror jag, många i just Finland var ganska som så här centrerad kring vissa så här grejer. Om du inte tyckte mm. om till exempel, jag kommer inte på någonting som jag hellre inte skulle vilja göra än att sitta och säga typ hockey på söndagar eller se på någon fucking fotbollsmatch. Mm. Ja, det är som, det I det. could det. not give less of a fuck, seriously. Yeah. Um, så... So, då är det ju förstås lite svårt just i färden att sitta i ett sällskap där de sitter med sina hockeyträjor på och skala med liksom chipskålar, och liksom att jävla ätka. Mm. För då är det ju som amen, I guys, um, jag går i det andra rummen och spelar duknuka, men det, that's okay, right? Oh, you're not even okay. listening, amen, whatever. Fuck, All shit mm. in your bed. Uh, mm. Men om man, om man är en sån person som <coughs> så, kanske det är som lätt då att som man vill söka sig till så här lite fringe grupper att man liksom, här, här är udda gruppen nu då och de spelar rollspel Om mm. man dessutom då märker att men herregud det här är ju faktiskt som mega roligt. Så varför ska man inte lämna där? Men om man då har person, personligheten då av en liksom burnt disk så alltså då. Mm, ja. Alltså nog är man väl medveten om man inte är centrum för uppmärksamhet Det finns ju väldigt få människor mm. som egentligen vill vara det Men jag tror den här acceptansen är den som är viktig mm. Att det finns en ja. grupp där ingen som skrattar åt dig Därför att du inte vet vem det är och sällan är mm. att det, det finns en grupp som inte, som typ hånar dig då För att du typ är liksom tjock eller för att du Bulimiker eller Nu blev det mycket viktigare allt det Men alltså liksom att mm. du, du har någonting Någonting udda med dig ja. Liksom du tycker om att läsa mm. franska bögböcker Eller whatever the fuck för, ja. att, för att det hör inte in För att de är redan liksom en fringe grupp Och de gör redan udda saker Så de behöver som inte På något vis, vi är fotbollsgruppen Som rollspelar för mm. För det har aldrig i världshistorien funnits en sån um, Utan utan du kan som komma dit med liksom alla dina laster och så kan du då som bara hänga dirty laundry och så måste folk som mm. som, som att klappa dig på ryggen och säga, jo, nu är det väl kiva du nog. I guess. Mm. <laughs> Precis. Mm. Ja, jag tänkte det där om jag ska ta upp en, en till en egen upplevelse som jag tycker att har varit väldigt viktig under under det... de här åren som jag spelade. När Så... du blev var med oskuld. Ja, precis. Ja, du hade ju faktiskt inte berättat färdigt om den där gången vi första gången träffades. Mm. Nej, ha, ha, ha. Det, det, ja precis. Ja, det tog några sekunder när ni fattade. Ja, ha, ha, ha. alldeles för många sekunder. Mats. Ja, ja. <laughs> exakt. Mm. Men alltså, den här... Rollspelets möjlighet att faktiskt liksom tillåta en att egenskapade karaktärer ni liksom faktiskt upplever också väldigt liksom svåra situationer. Mm. Att, att på ett sätt igen liksom kunna testa lite så att hur skulle hur reagerar jag för det är ju ändå som du sa det att det det man utgår från sig själv. Mm. Men men just det, jag tänker en, en specifik sak som jag minns att det var min fjärde karaktär. Om jag kommer inte jag Nej, ursäkta, det var min femte karaktär faktiskt. Som första gången jag spelade den. Så det började väl i princip med att karaktären stod vid So på Sorry Ja, mm. yeah. Thomas, jag tror jag just jag kom på var din första karaktär här. Rätt om jag har fel. Mm. Jeremy Irons. Fel. Vitt. <laughs> det är skådespelaren. Det är skådespelaren. Ja. Ja. Men tänkte, var det var inte någon som var på Nej, men det. har stört mig hela den här banningen. Ja, han heter Hartford. <laughs> Jeremy Hartford. Just det så var det. Okej, okay, förlåt. Men nu kan jag sova sen. Okay. Ja, så många den... karaktärer. Mm. Så mycket ondbröd och död. Mm. Ja. Nej, men alltså den där grejen var bara att jag blev överraskad själv för att då det började men karaktären introducerades, så att den står på en gravgård, den står vid sin hustrus grav och i princip då överväger att ska den begå självmord mm. och Ska köksbärledrar det har? Köksbär ja, ja Och det intressanta där var att redan i det där första liksom grejen då den där karaktären skulle gå därifrån och skulle säga någonting ett, så att säga, mot den här gravstenen redan där efter att jag hade kanske haft några minuter aktivt med den där karaktären att spela, så var det var jag liksom sådär att jag tänkte att, whoops, håller jag på att bli tårrögd redan. Mm. Det, det var liksom en sån att jag mig också. Faktiskt liksom ordentligt det där, att hur, hur snabbt den på ett sätt kändes, liksom att okej, okay, nu var jag faktiskt där på ett sätt liksom, i den där rollen. Du satt, du satt och fingrar lite på en punkt som jag till lärda har förklara för folk som aldrig har rollspelar. Um, därför att, alltså jag minns just den där karaktären, jag minns att liksom yeah. det där scenario som jag skapar för honom så var, um, eller jag, jag ville just pro en lite emotionellare väg där för den där karaktären. Mm. Men... Um, det är det som är svårt att säga för att det, är liksom det här samma de står där och liksom typ nickar sin fotboll på huvud och som att alltså, jag förstår inte att man kan. Mm. Uh, brisa uppsav att någon som inte finns tycker och jag. Mm. Alltså, det är som där: liksom idiot att situationen är fiktiv. Karaktärerna är fiktiva. Ja. Men känslorna kan vara äkta. Mm. För det, det är samma sak som är liksom att. Om du ser en söt kattunge Eller liksom en liten fin baby Eller någonting Klar, ni du tycker den är söt Då känner en värme inombot Samma sak som ja. att om du ser En väldigt ledsen scen i en film Kan du inte bli ledsen och gråta och att det är exakt samma sak, bara att den är mycket mer personlig därför att den hände dig liksom, genom ja. filtret av en karaktär Så att, ja. samma sak Jag tror det är därför som folk var så glada att komma varenda vecka och spela För att de kände att liksom, här fick de Inte bara på något vis spela sig fria och kanske emotionella energi som har byggt upp under veckan utan de fick utforska Saker, ja. allt, allt från liksom Uh, liksom att bli misshandlad av sin partner till att, liksom att säga farväl till en vän till att uh, ta mod till sig och stå upp för vad som är rätt att de här mm. känslorna, man, man såg att karaktärer eller spelare som kanske annars i, i livet var väldigt timida eller väldigt så här tillbakadragna mm. så man kunde se hur de växt som människor framför ens ögon och att jag skulle vilja skryta och säga jag säger att de var bättre människor när de hade liksom lämnat min spelsession när man slutade spela. Uh, det låter liksom väldigt så här stolt uh, stoltsärande eller någonting. Men, men det är sant att jag, jag kunde se en mognad som har skett i de här personerna. Inte för att mina spel var så fucking bra utan därför att de själv gav sig själv tillåtelse. Därför att de hade då man fattar de, den här nyfikenheten att fånga dem mm. yeah. och precis som du så slukades de på något vis av det här ögonblicket och de bara tog till sig mm. den här personliga innebörden den tog som vi kanske aldrig får veta exakt hur djupt den rör dem mm. och det är någonting som är väldigt mm. fint med rollspel därför jag tycker jag att det är ett otroligt härligt berätta medium, som ja. det finns så mycket kvar att utforska i ja, precis Plus att man får ju också sen uppfylla också av sina mörkare oh, ja. idéer, tankar, scenarier. Allt sånt jag... här kan ju också byggas upp. Men alltså, det ska ju absolut inte undervärderas att, liksom, att det kan Nä. vara roligt att liksom gå på den mörka sidan och förbjudna ja. sidan. Alltså liksom, jag menar en av mina vampyrkaraktärer som var i Vilda Västern. Mm. Och, uh, han och det var då Celli. Det var då Celli, ja. Mm. och vid ett tillfälle så mitt, liksom, är det under en stridscen eller lite efter den och vi har haft liksom, det, det, liksom, massor av action igång så min karaktär han dricker en annan karaktärs själ äh, mm. blir starkare och, liksom, och uh, den handlingen är otroligt otroligt förfärlig för att liksom, konsumera in i spelet alltså Så konsumerar mm. han ju en annan persons själ mm. Eller det som finns Eller, essensen, eller det som det finns yeah. den här karaktären. Och, och, och det var en handling Som man inte kan ta tillbaks och, och man ser Alla ser ner på den slags Alltså alla som vet om det mm. Ser ner på folk som gör den slags I spelet Jag uh, säga, understryker att det var en annan spelkaraktär Det var, det var en, en annan spelkaraktär som satt runt bordet Ja mm. uh, och det är liksom Och det passade situationen äh, och, man, man, och det är precis som, som äh, Du berättade Nikolaj liksom, Du fick tårar i ögonen Men för mig var det också en de här ögonblicken Om man satt och tänkte att Vad har jag gjort liksom, yeah. äh, Men det är ju inte jag Vad har jag gjort Men samtidigt var det bara det var, ju, det var ju du Liksom, du gjorde det jo, jo, Hur kunde du? Jo, jo, jo, ja, jo, jo, no, i egenskap av den här karaktären Men ja, det är ju det ändå du som ja. Och, det, och det, det, var, det var riktigt roligt efteråt för jag satt och tänkte liksom, ah, Det är liksom Det är ju därför, det är ju därför man spelar liksom att när, när man liksom Ride the edge var, var man känner liksom, man, Det är både jag som gör beslutet Men samtidigt så är det min karaktär som liksom Visar vägen åt mina beslutningar liksom när, när man den där riktiga sweet ja. spot. Mm. Uh, ja. det, det, det, det är liksom någonting som jag liksom alltid kommer att minnas, att liksom, det, mm. var, det var roligt uh, att tänka på det efteråt, mm. inte så roligt ja. i, i scenen kanske. <laughs> nej, nej precis, men, men det, jag tycker att den, där, den där känslan liksom av, av liksom ångest är ju också hemskt viktig, liksom att man, man upplever den för att det, då, då bearbetar man ju den där, mm. den där tanken på ett sätt. Det det. Plus att om det inte finns någon risk så är det väldigt svårt att det finns en belöning. Och... Ja, precis. precis. Och, äh, jag skulle sen ännu säga att det här, just som du stå på det här med att han liksom utförde en väldigt hemsk handling mm. i, i, den där, i den där settingen Som, ja, som säkert var liksom mycket passande liksom för hans karaktär. Det, det, det var också en... en Karaktär som jag spelar så gick då och livnärde sig på barn i princip mm. i, den där, i den där scenen och jag försökte spela upp den så som jag tyckte att, okay, att det här är lämpligt för den här karaktären nu att, att göra på det här sättet, att, att det här känns liksom att det är rätt väg att gå och mm. det, det var på något sätt jag kände mig lite liksom stolt men samtidigt lite blev lite förundrad över att Jaha, är det hit jag har kommit när, när man liksom tittar upp och märker att det, det finns två andra spelare bord, kring båda som sitter och ser mäktig och obekväma ut. Och så att, att, liksom, verkligen? Det som jag tror att jag liksom tar med mig längst är ju alla de här Situationen liksom faktiskt allting Trots de bästa intentionerna liksom Alltid flippa mm. föreläserna yeah. Och det är liksom mm. När spälarna liksom Kommer på att um, Jag säger spälarna för att Liksom i nio av tio Under min rollspelarens karriär så har jag alltid Varit spälarna så det är liksom yeah. Nästan svårt att säga mig känns Som spälare Det är ett unikt Privilegium när jag har fått sitt med är bara koppla Mm. Men när du börjar jävla därför att som spelare Då försöker du ändå push storyn framåt Och du har ju inte fucking ja. hur mycket tid som helst Så du måste ju försöka komma till någon sorts sens Under dina 5-6 timmar av och spelsession och Men ja. så är det ju alltid någon jävla idiot som ska vara smart. Och supersmart Mm <här> i mina spel innebär alltid föreläsare att när allting annat har misslyckats, då ska elden fram. Då ska man fucking tutta eld på någonting, för eldfixar. Yeah. Guys, liksom it's, it's, this is happening. Och yeah. Där finns de här situationerna när man sådär att jag är inte en elak uh, tror jag. Men, men jag, är liksom, jag är rättvis att jag har aldrig liksom bara liksom, Haha, death, dör någon Det har nog fair warning Men det finns ju nog spelare som har märkt att Du kan inte för fem pennies säga vad som händer nu för, liksom, för yeah. ditt inre öga Därför att det, det finns en Historia som jag alltid kommer att tänka på Så att vi hade en Spelare som bara, men om vi säger att han Tycker nog att han var lite smartare Än alla andra Så, yeah. så tror jag nog att jag underdriver Ganska rejält men, men han var nu så då. Och så hade han en mm. karaktär Som var en liten Ungdomsligist då. Och mm. Den här gruppen så hade nyligen varit Och De hade jagat något monster Men det slutade med att de I misstag hade allvarligt skadat En medlem Av ett annat gäng Monsterjägare Ja. Det och, och det här var De var väldigt upprörda men de bestämde sig att de var väl nog ända sist och slut då alla på samma sida så de gick med på yeah. att ta med den här lilla gruppen då och låta dem vistas i deras tillhåll visst vad fundera ut då vad de skulle göra där gemensam sak då. men den här ledaren för den här gruppen så var väldigt upprörd förstås um, mm. och han var irriterad i största grad på de här medlemmarna av den här spelgruppen mm. och framförallt just den här arroganta spelarens karaktär som bara yeah. liksom wonderkunt liksom <laughs> och, yeah. och, och liksom och han, han sa åt de här karaktärerna eh, innan han lämnade den här att ge mig en orsak och jag skjuter huvudet av er. Mm, yeah. väldigt, väldigt så Uh, strax därefter så var det två uh, Karaktärer då Som stod i bakgrunden Och de argumenterade över uh, Jag vilka slags Kamouflagekläder de skulle ha Och det var en helt som så uh, Filler detalj Som jag satt yeah. in bara för att beskriva liksom Hur det såg När såg ut och För det var en man och en kvinna och de bitchade, För det var mm. det de gjorde Men då så bestämde väl <laughs> så bestämde sig här. Det liksom. så här. Det är här. Det här. Den här liksom, mm. one liksom, nu. ska jag gå fram och liksom. Oh get a room you Var på då. Jag, och jag sitter där. No. Och så rollspelaren. Och så den här killen. Och så, som att, och så gick fram och sa. att liksom, What did you say? A piece of shit. Och. Mm. Äh, när det är liksom Wanderkund så tyckte man, ja, get a room you two, vippa på ögon, vippa på huvudet med halsstängda ögon. Och då liksom höjde ju den här eh, karaktären då liksom handen, för att som att han tänkte ge ja, honom mm. ungefär en slapp om inte han gick iväg. Var på mm. den dunda klumpen, direkt där fram sitt vapen och siktade mot honom. Liksom då i, yeah. i avsikt att liksom liksom, all oh, back off you. Ja. Yeah. Och sen så, eh, så kände jag som liksom den här då Wonderkind låter sitta fingern på sin huvud och så sa jag Pff. så vad var det? Nå, den här läraren tog just sitt vapen och sköt dig i huvudet. Vad? Mm. <laughs> liksom helt som så här som säger daring headlights och vad? Vad har jag gjort? Och jag sa vad är jag Han sa det för mindre än tio sekunder sen. Liksom ge honom en urs... Han hade inte ens hunnit lämna fläcken han stod på innan du börjar vifta runt vapen och hota <laughs> hans grupp som du redan har skadat svar. men liksom yeah. du, du, du, du, du, du, liksom lite tidigare. Och men, you're done. What will your next character be like? Och han var så sur. Han, han liksom Men att jag tänkte bara dra från vapen och skrämma honom lite. Så. Mm. No, ja, men för då... det, det slutar alltid bra. Jo, jo. Att, och det är ju det där, jo jo, för att när du drar ett vapen fram så vet ju alla andra karaktärer instinktivt vad du kommer att göra med den. Ja. Så, aha, mm. okej. Okay. Ja. Mm. hive mind ja, ja. Men det är ju det här, liksom, när man själv inte kan se scenen så, well, you know. Jag drar mig åt i en ens, ens här, en spelgrupp i Ovo som jag tycker var väldigt vacker. Så det var ju en en spelare som i och för sig hade varit med Spela ganska länge, men som huh? kanske lärde av det där då att han haft en egen plan som kanske ingen annan mm. nödvändigtvis kunde säga och han hade yeah. väl kanske ibland lite svårt att läsa scenen och han hade råkat i en hel del bekymmer just på grund av sin karaktärs impulsivitet då. som yeah. kanske inte nödvändigtvis var karaktär så mycket som spelarens mm. men alltså en du kan nämna en, en trevlig person En bra rollspelare Men som sagt, ibland lite svårt att läsa scenen Och mm. ja, han hade fått Ett ultimatum att Under allt sitt drömlande så, hade, så fanns det ett väldigt klart vittne Det här var en, mm. Ett vampyrspel, och han var vampyr mm. Och det fanns ett vittne Och den här NPC:n som sa åt den här spärkaraktären Att nu Så gå och tysta en Hon har sett för mycket Liksom här, han fick pengar i handen liksom, ge henne de här pengarna på min henne om att ingenting har sett och sa åtminstone en mm. sak mindre att oroa oss för, fine Precis, så alltså. gick han dit det borde vara en open chat-grej mm. uh, så går han till den då, så öppnar en vätskrämd kvinna då. och så är han, ja och så är han, ja, det gällde här mordet liksom gång. Så är gång så sa Mm. Uh, och sen då så skakar jag ja. Och uh, Sen så försöker man så spela upp det så säga att ja där i bakgrunden så hör du Som ett ljud av liksom ett barn Liksom så vem är det mamma Och så man i det här skärdet så ska ju kanske Nå no, men tryck pengarna nu bara som you know stern uh -huh. Men firm påminner liksom att, ja Och så såg du ju ingenting då sen Liv, nä Vad är det mest logiska no, Men vi, vi dundrar ju förstås in stänger den efter oss Om mm. min kvinna var kärrar nu så var hon definitivt. Så blev hon Ja. definitivt. Yeah. Yeah. Uh, och, och jag måste ju rollspela. Såg han in och liksom så där beskriver hans karaktär och liksom sätter handen på hyllan och liksom vilar mm. sig. Liksom yeah. och jag sitter ju som liksom bara och tänker för jag vet ju vad som kommer ska. skall. Mm, där har vi fingeravtryck nu där och där och där som yeah. så, så går de väl då och så talar de lite och liksom, börjar tänka, ja men när ska de ha pengarna och när ska det här det kommer komma? Liksom, mm. Get out of the EU, yeah. uh, Men i något sker då, så, han som, så bestämmer han sig plötsligt och så liksom hugger han tag i henne, dricker henne tom och släpper hennes krit, läkarlik på golvet och patung. Det är ungefär nu så sitter ju som med med ansikt i händerna som att Mmh, of course you do. Och sen då säger oj fuck, jag måste ändå nålspä. Så det är min upp och så harklar mig och sen kärs den en oktava som Mamma? Sitten hon säger om hon så här Oj, oj, och så där, liksom, efter att han har liksom, tuffat på allting där, och så går han fram till ungen. Och så där. Och så tänker man som att oj nej, Nå, men nu måste han väl döda ungen då. Nej, så börjar han säga när. Och sen så håller han ett litet speech om att man, man inte ska blanda sig i andras business eller någonting. Och, så, och då tar han upp en serum och så räcker han henne en tio. Så ger han henne en liten klubb på huvud klapp huvudet med sin stora labb paraphrase <laughs> mm. och sen så så stiger han upp och går mm. och vad det är som där helt som sådär stand silence att jag sitter och tittar och liksom nästan resten av folk har stört borde så gapar som fågeln halkar. och vad det är som sådär och jag sitter där ajajajajajaj aj, aj, aj. mm. Mm. Och han är så nöjd, han tycker som att det är smutkriminal. Och, och, och jag sa, jaha, men... Ja, men då så gick vi vidare av Stora Spälstationen slut. Men äh, nästa spälstation så blev hans död. För att, enough was enough. Så han fick en, jag gav honom en fin, en fin död, sen tyckte jag kan komma tillbaka lite senare med en ny karaktär men så, så där att, man, det är som sådär att det känns som som så, så så här betäende psykologi att, vad gick igenom ditt huvud i exakt det här ögonblicket? <laughs> vad, vad, vad tänkte du med det här? Ja. Vad, vad, vad var din plan? Ja men det är alltid sådär när man spelar rollspel, liksom att det är som att om det är som så här massiv strid, liksom där att yeah. hela ens grupp håller på att utplana eller någonting och liksom yeah. the obvious bad guys, men som så elaka, liksom det pysar liksom, eld ur ögonen på dem. Yeah. Och som där, och bara det är som att, mm -hmm -hmm. för det är alltid att liksom de här som typ tanksen i gruppen som har som så mycket typ fysiska kapabiliteter De måste som kunstner och typ där bassuka i brösten och så. Men de är ju alltid liksom så där någonstans i bakgrunden och så plockar blommor. No, vi ska vänta och se nu. Som, är, du yes. är du säker? Är säker? Är säker på den Ja. Mm, jag, ska, jag ska. se nu kanske. Men de står ju som mm. literalt no, typ saga sönder där liksom dina polare här. Att, ja, men vi ska. Mm. Men sen då de ska liksom så där in och har rädd liksom är precis sådan smyga in för att det ett objekt, ett harmlätt objekt utan daghemmet, mysloken. Så då plötsligt står det slint i huvet på dem och sås vad så. Men haha, inga vita, tända eld på alla sängar och liksom hoppar runt och liksom spelar dragspel Och liksom så. Jag stoppar det. Vad är det som är? I'm sorry, what? Vad händer här nu? Och uh, jag, jag, jag bara måste säga En sak som kom i huvudet Just när vi talade om exakt det här att, no, men, Det var ju en Den här samma uh, Liksom wonderkanten så hade en annan karaktär som jag måste säga var kanske hans bästa karaktär, han var filosofisk han förstod flöde, riktigt flödet och jag satt som spällädare och, och vän kan jag säga förut och mm, yeah. tänkte som att vad stolt jag var, liksom att oj vad han har tagit upp sitt rollspel liksom jättebra, liksom att oj oj liksom, det här blir en mm. riktig fjäder i hatten för vilken bra karaktär, relaterbar allting mm, ah, wow, I love it No. Uh, så kom det till ett då Där liksom den här spelgruppen har tagit sig till De, de var, de var i, i, I härarna på en mördare Som hade spritt terror i området Och de försöker uh, Ta ut den för att Om någon skulle börja gräva för mycket I det så skulle de märka förmodligen Andra spår Av onaturliga mm. ting som kanske skulle ära tillbaka Till dem det här och vad var bykaraktärerna mm. I uh, Vilda Västern Det var väl Vilda Västern krönika, ja No. Mm. Uh, så de tog sig då till, uh, den här ett gömställe av en, en av den här den här påstådda eller den här trodda mördarens mm. anhängare då, eller liksom kompanjon och tanken var att de helt artigt skulle gå in och fråga ut är den här personen. Försök bara få lite information de om ja. De tänkte inte de skulle inte avslöja sina intentioner. De skulle inte prosa här. De bara liksom gå in och mm. som att jowniga Whatsapp. Mm. Uh, no, Inte riktigt är ju bättre. No. Någon kom ju in då liksom förstås helt mega aggro då. Liksom ungefär kom in och som. Järn och din ledda bör, ska du nog berätta vad de finns. <laughs> Så river vi svansen av dig och stoppar upp dig arslen. <laughs> Då, vi tog den ju så bra, den gick ju som då helt fucking fränesi och liksom gick i sin krigsform och allt fan, alltså, to totalt yeah. helvete bra alltså förstås hade ju yeah. någon tent helt på ställen alltså allting var som så kaos, som, som, som riktigt så där att en promenad i parken så eskalära till liksom tredje världsspringa liksom på fem minuter man sa så ja, och man satt så spännade och spännande. Also, how the fuck do you do it men okej okay. men man tänkte så bara, ja men okej okay, I guess there's a fight scene coming up och mm. sådär no. um, nu var ju grejen med den här wonderkanten att hans karaktär nu då som var annars bra så han var en mm. specialiserad typ mega vampire wizard thing. Och hans grej var just ungefär mm. att han kastade som zombie napalm clown satan bollar av liksom fell flames på shit. Right? That's what he mm. did. Mm. Och den, den här liksom en sån där skulle typ ha ungefär förintat den här liksom djäveln på liksom en gång. Right? Alltså det som liksom What do you do? I hit it with my highest damage ability You are correct, sir um, <laughs> men, men då hade vi ju som en, ett, gäng, ett gäng Andra döda som var där Bland annat då Thomas karaktär Och, och de sprang mm. runt som yra höns Och liksom Runt i elden och liksom För vampyrade ännu värre för då måste man slå för något som kallas för rört skräck Och liksom de håller på att gå galna allihop Det är kiva Det är jättekiva. Särskilt för en stackars spelare som tycker man justifiera varför hon inte bara låter hela spelgruppen brinna och liksom sätter ihop boken och går hem. <laughs> men, no, jag liksom, kysst. Ja, kan jag väl försöka vara mm. till en visst? No, men men mm. grejen var då att alla liksom då försökte väl anfalla den lite. Det gjorde inte så mycket på den, för det var som sagt i krigsform en stor mm. hög bäst som drägglade och hade klor och allting. Var, så att liksom, det var de var... Ja, den var jättefarlig. Mm. Och och liksom, men folk såg som där och de ungefär bara väntar ju därför att de hade ju som sin glaskanon där, de hade ju som den här wonderkanten då som mm. alla väntade Men liksom let loose, let loose the wrath of super saiyan, liksom go. Ja. Yeah. Um, no. men så vi hade den ena typ krigaren i gruppen så hade de hoppat på den Han hade fått megastryk och lagt där och liksom yeah. typ med bruten ryggrad och så och den andra fighten i gruppen så hade hoppat på han hade fått sträng. Han fått som typ tarmarna utrivna och liksom låg där och bara skaka. Och så hade vi de andra som ungefär sprang runt och liksom, ah, ah. I'm open, stand fire, hopp, hopp. Och alla som, alla borde bara titta på honom. Titta på honom och liksom att, yeah. now, now is your time to shine, sir. Okej. Okay. Mm. Och jag står och väntade att, no. liksom, shall I roll up them dice for you? Yeah. End episod. Alltså Nå no, men, no, men vad, vad gör han? Vad gör han? No, han tar sig en riktig fundärare Liksom tiltar huvudet åt vänster Jag ser mm. liksom riktigt hur liksom, kugghjulen Arbetar på fucking full spin Nu är det nu, nu är goda råddyrar Nu måste man åka komma på någonting mm. Okej okay. No. Han får ett vätande lände. Han, liksom, han har kommit yeah. på det. Han som att, tycker ju långt Nu händer det. Mm. Så jag väntar, och väntar på att tärningen ska kastas. Och jag, no, han han tar andra ellikliv fram till den här yeah. stora, dreglande bästen. Och sen så tar han upp liksom, liksom I used to box for Oxford style. Och sen så, vad gör du när jag slår den? <laughs> I, I'm sorry, what? Jag slår den. Jaha, no, bara som mm. jag hade räknat, han, han skulle ha haft typ som liksom, i kanske 11-12 tärningar att kasta yeah. Om man ska kasta den här satanelden som igen poängterar som fel i huvudet, skada För att mm. vara naturliga och vara så I speltermer det här spel, alltså som 11-12 tärningar är här som fel i huvudet, mycket tärningar ja. Ja, det, det är, är enorma som, mängder. Ja, alltså det är helt otroliga mängder tärningar. Ja. Uh, nå, han, han, han hade väl typ jag tror två tärningar idag. Han var som ja. typ så ungefär så svag man bara kan bli. Ja, mm. uh, men jag gjorde då? Okej. Okay. <laughs> Slog. Och dessutom så bort som. Det är som typ det värsta som kan hända henne. Ja. Okej. Okay. Um, så. So. Och den här karaktären då, så kunde som så och vill säga ta skadan han hade kanske några tio tärningar att göra det. Mm. Uh, så att in, och plus att han hade automatiskt alltså liksom inte ens, han ska måste slå kanske fem, sex lyckade slag yeah. för att ens kanske göra någon skada på den. Då skulle yeah. han ändå ha flera tärningar att så med. No chance in mm. fucking hell. Men eftersom man bortsett så dessutom så slår han in i den första bröt han handen. Och sen liksom, var det den stur. Och på liksom, två turen Han kunde ta multipla aktioner per tur Förstås Så liksom, på några sekunder blankt Eftersom han var den enda nära Och han hade just tekniskt sett försökt anfalla den Så då slädde den ju honom ja. i stycken Då får inte ens en chans ja. att han kunde Och ingen där ja. som kunde rädda honom Eller den enda ja. karaktären som kunde rädda honom Var Tomas karaktär Men Tomas som... karaktär hatar den karaktären för för var en wonderkant, och var en wonderkunt ja. mot just den karaktären så, så Thomas, medan det här hände så tog han tillfället att rädda alla andra ur det brinnande, ungefär något ingen info den dagen och, och då satt han igen och så här, nämen no, jag sa, vad hände? No. No, då dog liksom, what the next like, död, sa, ja, så kan det gå Ja, här, de men det är så mycket help. Yeah. Men du har använt den. Bas. Ja. Ja. Allt sånt här är därför man spelar motrollspela. Det är stackars spelare. Då börjar man fucking äta <laughs> nervmedicin för att Jesus lapp dancing mm. Christ. Det är svårt. Men, men det är de ju igen så att säga: Det viktigaste här är ju kanske att man börjar ju. You ger det en chans att pröva på det, för, för ändå så att, säga, att beskriva det så här. Så ja. det, det missar, det tappar ändå någonting i översättningen. Ja, jo, det tappar ganska mycket. Ja, jag tror att, det... att man ändå kan se den där mentala bilden, ja. de här exemplen så... Mm. No. Och då har vi nog ändå lämnat bort liksom, mycket av det mest sjuka, mest roliga, ja. mest sorgliga, mest rörande. Mm. Um, ja. Men bara liksom så här små inblickar i att såna här saker händer och ja. jag blir minnesvärd. Ja, oh, absolut. Jag, mm. jag minns fortfarande ja. saker som hände liksom från starten av rollspelskarriären för 12, 13, 13 år sedan nu. Mm. That's a long time, chico. Mm. Ja. <laughs> ja, Charlon. Som liksom där det, det börjar bli länge. Man mm. bara fyra år så här. Högtider. Yeah. Memorium, in memorium, alla karaktärer som har dött i eld. Vad, vad är rollspel till för? De bildar fina, memorabla ögonblickar av helt horribla tärningskast och absolut batshit crazy logik. Precis. Mm. Så, jo. den är en dragen. tyngre drogen. Och satanism. Och satanism. Glöm inte. Nej, definitivt. Ja. Mm. Ja. Lås era barn. Ja. in era barn. Försök gömma dem. Ge dem här rök heroin. Gå in nära dem där tärningarna. Det är ja. dem som slutligen kallar satan själv. Mm. Exakt. Rollspelbarn. That's where it's at.